Benvinguts a tots plegats a la inauguració de l'exposició de les Fires i Festes de la Santa Creu. Cada any intentem muntar-ne una de grossa, però n'hi ha unes que ens superen i aquesta és una d'elles. De, de, Estem molt contents de tenir aquí a la major part dels, de les persones que han participat en aquest projecte que va començar l'any passat, un 16 d'abril, en què en Jordi Punx va voler fer una crida amb la col·laboració del GES, el grup d'empordaneros i empordaneros per la solidaritat, Empordà a la al moment, un, un projecte que volia recollir els testimonis de les persones que havien viscut els uns verdejos a Figueres fa 75 anys de que es va acabar la guerra però sabem molt bé que molta gent ho porta dins però també sabem molt bé que durant molts anys bueno, les generacions, els canvis i tots han tingut uns avis, tots hem tingut uns pares i per tant tots recordem una història o una altra i que avui doncs, aquestes 48 persones que han participat en aquest projecte i Pensant ens el seu testimoni hem intentat ordenar-lo d'una manera plural oferir-lo a tota la ciutadania i també recollir els seus testimonis parlats que els tenim en el vídeo que hi ha la planta baixa que després tranquil·lament podrem anar baixant de mica en mica i anar-lo a veure hi ha una cosa molt màca que és la parla d'aquesta gent jo que no hi vaig ser el dia 16 estic enamoradíssima del català que parla la nostra gent gran i que m'agradaria molt que la poguéssim conservar perquè tots en tenim un record d'aquella manera de parlar però la majoria de nosaltres ja no fem servir ni la meitat dels mons que feu servir vosaltres i per mi això és un aspecte especialment entrenable. Aquesta exposició durarà molt de temps, no patiu perquè la podreu anar i venir i venir-la veure moltes vegades hem organitzat un seguit de, de conferències amb el, el gens, amb el grup d'empordaneses i empordaneses, hem organitzat visites al MUME, hem organitzat visites guiades a l'exposició per part de l'Enric Pujol l'historiador, també per part d'en Jordi Puig perquè així ens faran una mena de complement tenim la col·laboració d'en Gerard Beguer que és la persona que ha fet tot el tema de l'audiovisual i també tenim previst fer una segona trobada per tant si ha algú que té ganes en un moment donat i sap d'algú altre que ens pot explicar el seu testimoni ens farem una segona trobada el dia 25 de maig per tant és molt important ja penso que no marxi ningú d'aquesta sala avui sense endur-se el tríptic en què podrà veure una mica les explicacions de tot pregat i conèixer com hem articulat aquest projecte i després bueno, ja teniu les vies de contacte, telèfon i el que vulgueu i estem especialment agraïts a tots plegats per haver participat en aquest projecte. Sé que els implicats us fa molta il·lusió, però de pensar que els implicats de la part d'aquí també ens han fet molt de treballar amb aquesta feina. Estem encantats de, vos, de, de la vida en tots vosaltres i per part de, de l'Ajuntament, de la ciutat i de totes les entitats que hi han participat, doncs us agraïm molt la feina i esperem que, que us sentiu recompensats per pel gest de generositat que heu fet amb, que heu fet amb nosaltres. Ara us parlarà una mica l'Enric Pujol, després en Jordi Puig, que parlarà de la seva experiència i tancarà l'acte de l'alcaldessa de Figueres, Marta Felip. Moltes gràcies. Hola, bon dia a totes i a tots. Bé, de fet, aquesta exposició, un dels propòsits és explicar què va significar aquests bombardejos durant la Guerra Civil del 36-39, sobretot en l'etapa final, eh? final dels mesos de gener i principis de febrer del 39, realment eh, Figueres es va convertir en, en, en la guàrnica catalana. Amb les dades que tenim avui en dia, tot i que sempre s'han de revisar i els historiadors constantment ho estem treballant tot, doncs queda molt evident que Figueres després de Barcelona és la ciutat que amb xifra de morts per bombardeig eh, xifres absolutes eh, doncs ja és la segona després de Barcelona penseu que en aquells moments Figueres tenia entre 14 i 15.000 habitants realment, haver-hi més morts que Llei de més morts a Tarragona més morts que Granollers, que també va ser una zona molt bombardejada realment vol dir eh, que Figueres va patir d'una manera especial eh? Eh, Parlem de Guernica catalana en el sentit que doncs, hi ha les víctimes però també pel fet que es va convertir en una capital emblemàtica, com va ser el cas de Guernica Figueres era la capital Figueres i la comarca era capital de tres governs, hi havia el govern de la Generalitat, hi havia el govern central de la República, hi havia el govern basc també, per tant també tenia aquest valor simbòlic és precisament per això, perquè aquest valor simbòlic i perquè doncs era la cua o el cap, el cap i cua per dir-ho d'alguna manera, de tot l'èxode republicà del 39 que per això va ser tan i tan castigada, penseu que clar no era només per la posició estratègica de Figueres sinó perquè realment era la ciutat referent de tota aquesta gent que fugia, que estem parlant de centenars de milers de persones i que van passar per Figueres per això hi ha unes xifres tan i tan grosses realment les xifres ara el sistema ja estem acabant de revisar però realment ens donen unes xifres que s'acosten a les 400 persones mortes, moltes de les quals encara no sabem els noms perquè estem parlant del final de la guerra i molta d'aquesta gent no eren de Figueres ni de la comarca i no els coneixien i per tant et trobes amb els registres d'un nen desconegut, una nena desconeguda una dona desconeguda, un home desconegut i un dels propòsits d'aquesta exposició ja hem començat a donar uns noms als que hem pogut trobar però també la idea és que a partir d'actes com aquest doncs, hi hagi gent que surti i que veure si podem anar aclarint quins han estat els noms de les víctimes. En aquest cas, penso que sí que caldria almenys un, un rescabalament de memòria, no? de poder tenir la relació al més completa possible de la gent que es va morir, tant que eren els que eren d'aquí com els que no eren d'aquí. Eh? Hi havia gent de, de tot Catalunya i d'altres indrets de l'estat espanyol. Bé, eh, només una, un mot més per parlar de l'agència gent i de l'exposició. Mm, aquest, molt sintèticament això que us he explicat i Històricament, eh, també va fer una conferència com van fer una exposició itinerant del memorial que es va fer a la cataquística i vaig parlar també d'aquest tema, de la importància perquè és un tema que els mateixos figuerins desconeixem no? la importància d'aquests bombardejos el que va patir Figueres i això va tenir unes conseqüències després a la postguerra que també seran molt, van ser molt importants doncs un dia que vaig estar explicant aquesta conferència per a l'exposició que parlàvem en general de la Catalunya bombardejada va venir en Jordi Puig i després de sentir, diu, ostres, això és molt gros Enric, hem de fer alguna cosa amb això hi han testimonis, dic, com oh, no, si he preguntat amb un, amb un altre, els escrits no, no, hem de fer una convocatòria i ell va ser el motor de tota aquesta exposició de, de l'acte que ja us ha explicat la directora del museu Lana, que van convocant a l'escurçador i bé, i aquesta són les eh, són, diguem així, doncs les conclusions d'aquella trobada amb tots els testimonis que van a ser filmats, que van a ser recollits i que ara, per dir-ho així, volem estimular encara més i per tant es converteix en una mica, mica d'exposició i un progrés no? d'anar se reelaborant per poder, realment tenir un volum d'informació i omplir aquests buits que encara ens queden Bé, moltes gràcies per la vostra assistència i per la vostra atenció Gràcies Gràcies Passo la parla a l'enjorn M'ha estacat un motor Ja, que queda un motor eh. mm, Bon dia eh. Jo normalment acostumo a fer els agraïments primer i després explicar una mica la idea, en aquest cas, si em permeteu faré al revés i de més parlaré més fort perquè... Bé, eh, aquesta, aquesta sèrie de retrats que és una part de l'exposició eh, és un procés de treball que fa diferents anys que estic fent fa més de 10 anys que vaig començar a partir d'una primera sèrie que no seria del mateix tipus que es va inaugurar aquí al Museu de l'Embordà sobre el, els, els habitants del poble de Lladó i és una cosa que sempre em pregunto com és que segueixo fent llavors per què segueixo fent sèries ja amb el temps hi he descobert que el que més m'interessa és que el fet de que convoques per una raó una persona anònima fa una convocatòria anònima proposant a la gent que vinguin a participar en un acte concret i, i em pregunto per què venen i el que em mou, el motor que em mou de seguir fent això és aquesta pregunta perquè la gent ve la gent té raons molt importants per fer les coses que no es veuen, que són invisibles en aquest cas les raons eh, acaben sent el títol de l'exposició nosaltres quan vam comentar, com a fer la, la convocatòria es deia eh, com es deia jo, jo, jo hi vaig ser Val. el que volíem fer és dir la gent que va ser-hi veniu i ens expliqueu però no teníem gaire informació més que aquesta però al final d'estar tot el dia amb ells, amb totes aquestes persones, se'n se va quedar una idea al cap, que és el, el silenci. O sigui, tot i que havíem vingut a parlar, havíem vingut a, a mostrar-se i a parlar, la paraula important era la paraula silenci. I si pensem molts de nosaltres, a casa nostra no se n'havia parlat de la guerra. En el meu cas, i en molts casos, que ho vas comentant, no se Perquè poder va haver-hi una ordre el grup entre tots nosaltres vam decidir o, o en el seu cas ells en aquell moment, millor no en parlem segurament com un sistema d'autodefensa de, de, de to, tots no d'un bando ni res, era tota la gent una experiència així és unipersonal però després hi penses i dius bueno, aquestes decisions d'un grup que decideix fer silenci aquest grup està format per persones i cada persona d'aquestes ho tractarà d'una manera diferent durant la seva vida curiosament, el dia que els convoques jo vaig tindre molt la sensació de que era un dia molt important per a tots vosaltres i que era un dia de lliberament quan nosaltres només estàvem demanant l'acte notarial de dir qui era aquesta gent no? però estava sent útil si l'art ha de servir a cosa, en aquest cas era molt clar estava, estava sent útil és igual que féssim l'exposició o no ja era útil en aquell moment. Això per mi és una, la clau importantíssim de, per qualsevol projecte. I si us fixeu, què és el que els hem de dir nosaltres aquestes persones? El que hem volgut dir a l'exposició és: Això és una, un saló de, de notables. Sou persones notables, els que esteuen aquí, els que esteuen en els retrats, So persones importants pel grup heu fet un pas que és intentar ordenar una cosa que va quedar desordenada en el, en el grup en, el, en la societat i la, les vostres paraules i la vostra presència en aquí està ordenant el grup i ens està passant una responsabilitat a nosaltres que nosaltres també hem intentar ordenar-ho o sigui que jo eh, només eh, podem fer que mostreu-vos honorables com sou i jo només us demano un moment un aplaudiment molt fort per a ells la acte de justícia, ara vull fer justícia amb altra gent que no sou vosaltres en aquest cas que eh, sense el, els quals això no hagués tirat endavant primer un agraïment a l'Ajuntament a l'alcaldessa a en Sergi que no sé el... qui està perquè des del començament va haver una posta molt clara i em sembla que el fet de venir a veure el que va passar va facilitar tot molt no? perquè realment era una cosa molt de veritat el museu de l'Embordà a l'Anna perquè bueno, ens ho ha posat molt fàcil va ser una sort en aquell moment que no es pogués fer com teníem previst a, a l'escorciador i poder-ho fer aquí a, bueno, són unes condicions magnífiques de treball a l'Anna, a la gent d'aquí del museu i especialment en Carles que, com es diu el nom? Morilla. Murilles, perquè és el que ho penja perquè si no ho penja ja... <ríe> en Pep Canaleta i en Joan Colomer que són els que han fet tota la qüestió de disseny tant de l'espai com de les tipografies de... La... Bueno, ha sigut una feina que jo penso que tots podem dir que és una feina molt, molt potent També en Jordi Font del MUME pel fet que eh, ens ha permès que hi hagi una part de l'exposició que durant tots aquests mesos també hi serà allà a la Junquera eh, moltes gràcies també per això i després de totes les institucions que van recolzar el primer acte perquè ara això ja té forma però la primera idea només era una idea i quan algú et recolza quan només tens una idea és molt important Haurríem de parlar del Memorial Democràtic que curiós, eh, especialment ahir en Jordi Palau, el seu director, vem estar sopar amb ella i ens va demanar que s'excusés que tenia moltes ganes de venir però li ha sigut impossible. El Triangle Blau, eh, Soc Arrel, el Mume que també ens va eh, recolzar en aquest cas. i a dues persones que en tot i no formar part del grup eh, que encara era a dir concret, de les persones que vam tirar això endavant que van col·laborar molt aquell dia que va ser en Jordi Carreras i la Júlia Moragues. veureu part de la seva feina en el vídeo que hi ha baix després, a part d'aquests hi ha el GES el GES ha sigut un, un grup de persones que tots vosaltres coneixeu i que en aquest moment formen part de la meva vida i que faciliten moltes coses de les que passen al meu portant tot i això va haver-hi un grup de persones que són amb les que ens vam assentar i vam dir bé eh, tinc una idea, una paraula tan perillosa com això que és dir tinc una idea que a vegades et diu d'això i ja pots començar a córrer Val. Eh, a la primera reunió vam ser unes quantes persones que era en Sant i Coll en Nico Coll del director del Semenari Empordà, que des de, em que des del 2003 estem col·laborant eh, és una persona que la seva implicació va molt més enllà de lo que és l'estricta eh, feina d'un director. és una persona que eh, amb tots aquests projectes hem creat una fórmula d'èxit que s'ha anat mantenint i que a més aquesta fórmula d'èxit de col·laboració del món de l'art amb el món del, de les publicacions periòdiques ho hem anat ampliant amb altres diaris i fins i tot eh, recentment, el 2012, amb el diari de Girona eh, que també vam fer una col·laboració molt interessant L'Enric Pujol, que amb la seva tossuderia de l'historiador ens serveix per donar eh, mida, el, el volum del que va passar això és amb en què nosaltres ens podem basar per entendre la importància real de, per aquestes persones del que va passar perquè necessitem algú que ens marqui les miles de treball dic en, Pujol el, coneixem, el coneixeu tots i en aquest moment també té l'explosió dels 311 de setembre que si voleu conèixer el seu treball també el podreu veure allà al Museu d'Història de Catalunya En Gerard Beguer, en Gerard Beguer és un uh... Juntament amb l'Enric van ser les persones que van estar gravant eh, totes les, les, les paraules que ens explicaven aquestes persones eh, és un periodista que fa molts anys que estem treballant que hem col·laborat en diferents eh, projectes i una de les coses que eh, jo el, el penso que el caracteritzen és perquè és com un periodista eh, d'alta immersió és una persona que va buscar les, les coses essencials per això ha anat eh, fent, tenint experiències tant en qüestions de, de diaris però també ha estat treballant en qüestió de vídeo com ben bé veurem aquí que ja ho té molt ben controlat i que en aquest moment eh, justament està treballant amb, amb, amb l'arribada la, del diari ara conjuntament amb en Jordi Carreras i la Marta Costa Pau estan movent tota la qüestió del de la revista el diariada i de la revista Girones també. Després en Pep Torner. Pep Torner és una persona és una persona de l'ajuntament la, que tot i treballar a l'ajuntament Uh, ho facilita tot molt <ríe> és increïble <ríe> és, un, és com un contrasentit però bé, bueno, és així <ríe> no, és, és una persona molt fàcil de treballar i que realment eh, sents, eh, jo penso que segurament a la ciutat en eh, molts anys s'haurà de reconèixer la seva feina perquè ho posa molt fàcil i després hi ha una altra persona que m'ha dit que sobretot no digui res d'ella però l'he guardat pel final que és l'himna parada <laughs> que, que el que sí que volia dir és que és una persona que està és molt preparada una persona molt preparada del món de l'acadèmia del món de l'humanisme i del món de l'observació i al mateix temps és molt generosa perquè utilitza això envers el grup un grup eh, fa que els grups amb els quals pertany siguin molt més poderosos perquè és molt generosa i llavors tot això ens fa, a tots els que estem col·laborant amb ella, molt més poderosos. És una actitud eh, magnífica per tots nosaltres. Jo li ho voldria agrair també. I ja n'hi ha prou. Bon dia bon dia a tothom Benvinguts en aquesta inauguració d'aquesta exposició Silencis uh, Després de, de, la, de les paraules que s'han dit aquí per part de les persones que han viscut directament aquest projecte per part d'en de Jordi, Jordi Puig ara mateix per part de l'Enric Pujol per part de l'Anna Capella que són els que directament han, han fet possible aquesta meravella aquesta meravella que estem inaugurant avui però que ve de... Sí, demanaria, sisplau, allà darrere, que des d'aquí de, no, no ens senten i, i ells es pensen que tampoc els sentim, però sí que els sentim. <laughs> doncs, parlava d'aquesta meravella que, que podem veure avui i que arrenca d'aquesta idea, idea que es va tenir i que s'ha pogut plasmar gràcies a a la humanitat de moltes persones sobretot gràcies a unes col·laboracions públiques, això sí, s'ha parlat de suports ajuntaments, diputacions MUME eh, Conselleria de Cultura setmanaris locals i realment aquí és on la, la col·laboració pública és absolutament necessària perquè ajuda a remoure i a viure emocions jo crec que la, la millor contribució que podem fer des d'una administració malgrat inaugurar obres i febres vistoses i fer autopistes i fe places i fe. Jo crec que realment és aquí, és aquí on eh, s'ha de valorar l'esforç, públic, l'esforç d'una administració perquè, tal i com deien Jordi Puig, amb aquest projecte, amb aquesta exposició s'han trencat silències. S'ha deixat parlar aquestes persones que estan algunes d'elles aquí darrera, s'han trencat silències. S'han recat de gent que ha hagut de viure una vida silenciant allò que des de la seva més prompta infantesa els va traumatitzar. I malgrat això, quan totes les persones del, del camp de la psicologia te diuen que quan tens un trauma s'ha de verbalitzar, doncs ells han hagut de viure silenciant. És a dir, tot allò que et recomanen des de la de la psicologia ho han hagut de fer al revés. Han hagut d'aprendre a ser persones sense poder parlar... El que van haver haver de viure de ben petits. I malgrat això, aquí els tenim gent amb 90 anys, 80 i pico, 90 anys. València massaà greu tenir els a drets sincerament. Eh? Ara jo crec que he, he, on estava aquí he vist l'esforç les, que estan fent. sincerament Sa greu l'espai hovíem de fer-ho aquí perquè estava aquí. però peròha greu tenir els drets, però aquí estan, aquí estan amb els seus bastons, amb les seves cadires. Va ser molt, molt i molt emotiu anar a veure el rodatge. El rodatge, el 16 de juny, vam passar per casa a Empordà i veies com persones amb unes limitacions físiques ja pròpies de, de l'edat, davant de la càmera, sí, eh, és com si encara tinguéssim present aquell moment, aquell bombardeig que estaven deletant o rebetant i que, i que recordaven aquell instant en què l'esclat de la bomba va remoure, sacapols, va xacar pols va matar aquí tenien al costat el que van veure però encara ho tenen aquí gravat amb, amb tota claredat i allà estaven explicant-ho i els veies que s'estaven alliberant que realment durant molts anys havien hagut de, de silenciar això Figueres té aquesta història una història que honora, és una història tràgica i hi ha històries que, que t'honoren per coses molt, molt més eh, agradables, però Figueres eh, té aquesta història i no la podem canviar i l'hem d'explicar. Realment, com ha dit l'Enric, va ser la, la ciutat més bombardejada de Catalunya després de Barcelona, malgrat aquesta diferència de població, va perdre més d'un 25% de la seva massa urbana, de les cases, van quedar enderrocades. Imagineu-vos el que va suposar doncs, remuntar, remuntar això. Jo tinc 41 anys i per mi la història de Figueres, que se m'ha explicat sempre a casa, té dos, dos, dos encaixos a dos, dos, dos intervals principals. Es parla d'aquella figueres dos anys 70 i 80 d'aquella Figueres rica botiguera comercial, turística i després es parla de la guerra. O sigui es fa el salt de l'any 30, 40, 50 eh, hi ha una altra Figueres que va ser a les 60, 70, s 80 doncs això és una gran part de la història de Figueres intentarem recuperar-ho també des de l'Ajuntament hem recuperat, volem recuperar el refugi de la plaça del Gra que formi part d'aquest recorregut històric d'aquest patrimoni històric turístic vinculat a la història tràgica de Figueres i tots aquests projectes que s'han anat fent també aquest any en què es commemoraven els 75 anys del d'aquests tristos bombardejos de la ciutat que va viure un llarg, un, un, un llarg fi de la guerra perquè aquí no, no es va viure només el fi sinó que el fet que n'éssim passant ja tota, tota la gent que es anava retirant tot l'exili cap a França va fer que es visqués més d'un any i mig de, de final de la guerra Agrair des d'aquí a, a en Sergi García, eh, regidor, regidor de l'Ajuntament que específicament ha portat aquest projecte i que sorprèn, sorprèn estem, estem molt orgullosos que malgrat la seva joventut, en Sergi té 24 anys i va ser regidor en 21, doncs eh, sorprèn i, i, i alegre veure persones com amb aquesta joventut té una consciència i una, una humanitat uh, realment impròpia una, una maduresa impròpia per, per no desmereixer cap jove però realment um, alegre i, i positivitza de cara al futur veure com nanos amb, amb, aquesta, amb aquesta joventut realment prenen aquesta consciència cap al futur Vull dir que Figueres té, té futur en aquest sentit també. agrair moltíssim a l'Enric els hem col·laborat en Jordi per la tasca de, de, de plasmar a totes les persones, al fotògraf només poder tenir aquesta foto aquesta foto, poder-se l'emportar a casa jo crec que és un gran homenatge que podem fer a aquestes persones i a les seves famílies que els hi, queden, que els hi quedarà per al futur només poder tenir aquesta foto realment tu mires als ulls d'aquestes persones i són aquests ulls petits i rugats propis de l'edat i veus tota una vida al darrere i una valentia de dir doncs, encara estem aquí malgrat tot, encara estem aquí moltes felicitats a tots els que heu col·laborat en el projecte. Moltíssimes gràcies, família, per venir. Crec que avui és un dia molt, molt emotiu, molt emotiu per a tots i que pugueu celebrar-ho per molts anys més, tots els que la vida us deixi sigui possible i que puguem seguir veient-vos aquí. I perdoneu per l'espai i per el que us estem fent passar aquest retec. Gràcies.